luister Net Radio SA Net Radio SA Die webwerf van hierdie internet radio wat wereldwijd uitsaai is www.netradiosa.co.za Op ons webwerf vind jy al die noodzakelijke inlichting soos die name van al die omroepers, die programme wat hulle uitsaai, en dan ook die tijde van uitsending. Daar is ook een archief, en daar kan jy gerust gaan kyk, soek na vorige uitsendings, en dit dan sommer so online luister, of het aflaai, en op daar die manier dan luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit Irene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En van waar jy ook al mag wees, baie welkom Of jy hier in Suid-Afrika, een van ons stede, dorpe of platteland of op plaas is En of jy in die buitenland jyself bevind, amal baie, baie welkom Heerlijk lekker om samen jou te sit en ontspan rondom god Godse woord Godse woord is die belangrikste entiteit wat die mens ooit mee te make kan kry God skip door sy woord Alles in die begin uit sy woord ontstaan soos Johannes die evangelie dit van ons baie, baie mooi noukerig en eenvoudig in mekaar pas te sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en alles het uit die woord ontstaan en niks het ontstaan sonder Godse woord nie so bly dit tot in alle eeuwigheid daarom moet die mens probeer om opgewonder te raak oor Godse woord dis waarmee God skip en herskip in ons levens, en ons wil juist God toelaat om ons te herskep en in ons harte te werk dan ons sal sien waarom dit nou so nodig is en hoe dit alles in mekaar pas, vanuit god Godse woord. Ons is van God afhankelijk om te begryp en te verstaan, daarom hoop ek dat jy rustig is, kan ontspan, terwijl jy bezig is om na die program te luistert, En omdat ons van God afhankelijk is, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die vorig wat ons het, om te kan luister dat ons oore nog werk, dat ons nog levendig is, dat ons hier die mate van gezondheid het, so dat ons kan luister na een uitsending, Baie dankie vir ons gezondheid wat hy vir ons gee. Baie dankie dat hy ons weer vir ochtend opgewek het in lewe en gezondheid. Baie dankie vir alles wat ons kon doen in hierdie dag. Dat ons kon ons gereed maak as ons dalk werk. Dat ons iets gehad het om te eet. Dat ons die kracht het, die lichaamskracht het om te kan werk dat ons die verstandelike vermoe het om dinge te kan doen, en ons weet, Vader, dit kom alles maar net uitgenade, doorgenade, dis maar net die wonderlijke genade wat in ons werk. En ons dankie daarvoor, ons is oprecht dankbaar, vir dit wat die aan ons schenk, ja, ek een liewe dank, ook die geleendheid om die woord te bestudeer en ook die geleendheid om in die koninkryk in te gaan waarin u ons innooi en daarom dank ons u vir die woord wat vir ons onderrug om vir ons te help om ons te motiveer so dat ons gereed sal wees om ons in u hande toe te vertrouw, as God, as skipper, as ons vader, wat vir ons omgee. En ons wil graag, soos die Hebraeer briefskruiver, achter die voorhangsel ingaan, ons wil nie blij staan by die eerste beginsels nie, maar ons wil na die volmaakte voortgaan, daar waar Jesus Christus vir ons as voorloper ingegaan het. Ons wil nie verraag, dat hy dit vir ons sal duidelik maak, waarom dit nodig is en wat daar achter die voorhangsel moet gebeur dat u ons helderheid van verstand sal gee opgewonde sal maak oor dit alles en ons dank u daarvoor in Jezus se kostbare naam Amen Vader ons vertrouw u nou dat u ons sal help terwyl ons ook hier luister na Joe Niemond, wat vir ons hier voorgaan, en hier die lied wat hy vir ons singt, dat ons ook dit sal verstaan en begryp en oordink. feast for me In the presence of my enemy At your table you honor me With blessings and security True binnen die voorhangsel is Godse liefde saam met ons, ons het nou geluister hier na Joe Niemann, wat vir ons min of meer Psalm 23 gesing het en Godse liefde kan nie vaal nie, die sal onthou hy syng oor Your Unveiling Love dit te probeer verstaan, dank my voorbeeld aan een motor en die remme van daar die motor en wanneer jy die remme nou trap soms lyk dit vir my soos wat ek nou al dit gesien het, dat remme kan faal so in plaas van dat die voertuig nou tot stilstand kom dan hou hy aan beweeg en dan is jou leven in gevaar voor alles het nou hier tegen afdraan, een afdraand is, een stil afdraand Daarom het hulle al syke noodpaaie ook langs die pad by sylke afdraandes, waar hulle dan vir mense sê, hulle moet die heel tyd in Eesterra daar rui, wanneer jy nou moet die zwaar voertuig daar is, hierdie extra zwaar voertuig, so as hulle remme nou vaal, dat hulle hier in die noodpad kan ingaan, wat hulle in kan inneem en tot stilstand kan doong, Nou Godse liefde kan nie val nie. Nou is dit vir ons wonderlik om dit te weet. Maar wat nou van ons liefde wat ons vir God moet hee? Hy sê ons moet om lief hee met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand en met al ons kracht. En dis wat waarmee God ons wil help. Want hierdie liefde met mekaar omarm, met mekaar vind. Want so gaan ons dan tot in alle eeuwigheid wees in God se teenwoordigheid en ons gaan by die wederkomst van Jezus onberispelik wees gees en siel en liggaam. En vir hierdie rede moet 'n mens nou achter die voordagse in gaan wat God se kardiotoraks, theater is waar hy aan ons werk, aan ons harte werk so dat ons een hart van goud kan hee en ons moet dit verstaan, hoe kom ons nou hart van goud, dis dit maar sommer net een uitdrukking nie, dis nie maar sommer net een uitdrukking nie dis rechtig dit wat dit is want die hart moet die mens oppas volgens spreke, want daaruit kom alles dis die oorsprong van alle dinge in ons leven, ons gedagtes, ons dare ons gevoelens, al die akker ding ons gesintheid En daarin wil God ons nou help, met sy chirurgie en hoe God het doen, dit dit gaan oor God sy methode, dit gaan oor sy methodiek. En daarby moet ons inval, daarom toe. Jeremia vir die Heere sê, maar maak my nou gezond, omdat God vir hom gewijs het, en mense hart is bedrieglik, vir alle dinge toe, die Heere omgesteer na die pottebakkers huis, en te sê, hy moet hou gaan kyk daar hoe hy werk. dat hy het ons mos van die begin af so uit die klei gevorm Adam en Eva is so uit die klei gevorm Adam eerste en dan Eva uit die ribbebeens maar ook maar dis wil sê die oorsprong daarvan is maar klei daar die prentje sien ons gaan maar voort met ons ons is stof en tot stof sal ons terugkeer en God werk met ons En hy wel met ons werk, maar ons moet dit verstaan, ons moet begryp en ons moet in die eerste plek verstaan, hoekom moet ons nou eind ek een gouwe hart hee. Die vers wat ek hier vir jou wil lees in Korintheers, in 1 Korintheers, waar Paulus met ons praat oor die oordeel, kom ek lees vir jou van vers 10 af volgens die genade van God, in 1 Korinties 3, en vers 10, volgens die genade van God, wat aan my gegees het ek, soos een bekwame bouwmeester die fondament gelee, en een ander bouw daarop, maar elkeen moet oppas, hoe hy daarop opbouw, so ek en jy, moet nou oppas, hoe ons bouw verder op hierdie fondament, daar die eerste beginsels, wat geleef word, as ons fondasie, en dan bou ons nou daarop. Want niemand kan een ander fondament le as wat daar gele is nie, dit is Jezus Christus, dit is ons fondament, dit is waarop ons bou. Hy is die hoeksteen van die gebou. En as iemand op die fondament bou, goud, salver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels. Ek kan sien hoe begin dit, en dit begin by die beste soort van, Bouw tot by die swakste So ek lees nou maar weer die lysie As iemand op die fondament bouw Goud, so dis die beste Silver, kostbare stene Dan hout, dan hooi, dan stoppels Want as ons nou denk in termen van Hoe kom hy dit sê? Hy sê want elkens werk sal in die licht kom En die vier sal elkens werk op die proef stel hoedanig dit is, so as die vuur daarop dan geblaas word, dan weet ons moes nou, dat die hout houtwee en stoppels gaan net doodgewoon verbrand tot as, daar gaan niks oorblij nie. Maar goud kan hierdie vuur staan beter as silver en beter as die kostbare stenen. So het sal die beste manier dan nou wees om met goud te kan bouw. Nou hoekom praat ons nou van goud? Dit is ons dade. Dou nou, alles kom uit my hart uit. Elke ding wat ek doen. En hier die oordeel gaan oor dade. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skadele. So dit gaan oor wat ek en jy gedoen het en doen, en alles kom uit die hart uit, elke ding. Die manier hoe, hoe ons dinge doen, wat ons doen, die gesintheid waarmee ons dit doen. So as ek een gouwe hart het, sal dit mos alles goud wees as ons net dit kan verstaan, as ons net eers hier die eerste bepaling kan begryp, van as ek daar in hier die theater van God, God toelaat om in my hart te werk, so elke ding wat ek doen, goud sal wees, dan is ek bezig om wit kleren aan te trek, want is my dade, en het kom uit my hart, en as God my nie help nie, dan gaan my hart die dinge die recht doen nie. Dan gaan het wees, soos Paulus sê, die goeie goed wat ek wil doen, doen ek nie, die slechte goed wat ek nie wil doen, nie, die doen ek juis. So ons wil een gouwe hart hee. Daarom het ons begin en gepraat oor hierdie volke, hierdie siewe nasies wat Joosja moes verslaan, want dis die dinge wat in ons hart is, dis die goed wat moet uit, en ons het daar begin met die kananiete, en ons sal volgende keer, hoop ek soos die geest van die Heere ons hier leie, omdat ons hier in Godse hande is hoor, dis hy theater, hy besluit self, ons bid en vraag dat hy ons leiding sal geef, wat er stappe ons hier moet volg in sy woord, wat kom na vore op watte tyd, so dis alles in God, sy hande, soos in a, in die theater, wanneer jy daar sien mense staan in werk, dan kan die chirurg nie som man het dingiekies soek wat daar nie is nie, bedoelende van die die plek waar hy sy instrument te kry, die, die sister wat daar help en assisteer daar die goed is als volgens voorskryf sy weet onmiddellik wat is die volgende instrument wat hy nodig gaan hee dit is voorskryftelik maar hy mag vraag vir een ander ding vraag, want hy is die zorg, so hy is in beheerda, net so met God, God die Heilige Geest kan ons hier enige pad laat stap, hy kan vir ons laat afweik, kan ons laat stilstaan, staan is amper die verskil soos die toer wat die mens met die bus het van so 100 mense, jy gaan Israel toe, dan het jy geen ander kese as om absolute vastgestelde routine te volg nie, soos wat het lang al aan jou maanden voor die toer begin het, aan jou verduidelik is, op die dag gaan jy dit doen en op die volgende dag dit, want dan word die busse gereel in die hotel, accommodatie en so meer en so meer, en jy kan my nie dood gewoon nie daarvan afweik nie. Maar as jy alleen gaan, dan is jy in Godse hande en jy kan vir jou help, waar jy ook al wil gaan, wanneer jy ook al wil gaan, dis die voorrecht die verskil en die verskil, om dier jou self te word of dier God en hier is ons in sy hande en daarmee groet ek dan vir jou hiervan uit Irene, stad van Vrede Victoria Suid-Afrika Shalom Shere, Shere, Shere. of Zion. We'll be sailing soon, going up to heaven's glory. Pass the sun, pass the moon, it is loading If of Zion, it is tried and true, as King Jesus for its power.